Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náravne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel gobuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o okupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na štyri páry. Ráno našiel aj tie štyri páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene, čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha. Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytlo narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili, a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako tým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: Tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo? Ušiem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol, dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali postole dary. Na to sa schovali, a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Sviško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali. Hopsa hop chlapci od zeme topánky viac šiť nejdeme a bezustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo kým žil Mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.